ויעש בדי עצי שטים, ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון. <אח> ויעש כפורת זהב טהור, אמא תיים וחצי ארכה, ואמא וחצי רוחבה. ויעש שני חירובים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת. קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה,